Від присвоєння майна юдмаліан до участі в московських серпневих подіях і зв'язках з варкашовцями. Однак є перечуття, все це не головне. А що ж тоді? Для чого ця пара утворила світле братство? Розгорнула його структури майже по всій Україні і навіть за межами. Правду говорив генерал СБУ Дарчук. Все це не просто так. Тепер Дарчук якраз в Києві займається земляками. Це від нього Завагін довідався і про варкашовців, і про серпневий вояж подружжя до Москви, і пограбування там ювеліра та події в Загорському монастирі. Широке поле інтересів цієї парочки. Депутат Верховної Ради Панас Климович Пилішенко у своєму виборчому окрузі в депутатській кімнаті, відведеній у приміщенні обловиконкому, Закінчував прийом виборців. День був теплим, весняним, і жителі докружніх до сіл мали за краще на своїх клаптиках землі, вибитих не без старання Панаса Климовича навіть для городян. На прийом записалося всього кілька чоловік, половина з них ветерани війни. Скарги й прохання були традиційними, допомогти відкрити в селі медпункт поновити роботу відділу для ветеранів у місцевому районівер-мазі, котрий після приватизації відмовився пільгово обслуговувати ветеранів, земельні скарги на високу ціну за сотку в одній з недалеких від обласного центру сільрад, житлові та телефонні проблеми. Провівши останнього відвідувача-пенсіонера, котрий скаржився на місцевого стоматолога, який змушував пацієнтів Приходити на прийом з власним шприцем, наркозом, бинтом та ватою, Пелішенко визирнув у коридор. Більше на прийом нікого не було. Молодий чорнявий чоловік у світлому костюмі з папкою документів на колінах в рахунок не брався. Він чекав закінчення прийому. «Заходь!» – кивнув йому Пелішенко. «Відвідувачем був один з наближених до керівництва системою людей». Правда, він офіційно не входив до керівної сімки, але Полішенко покладався на нього чи не найбільше. Тринадцятий керував зовнішньою розвідкою і займався соціологічними дослідженнями. Сьогодні він повернувся з довготривалого відрядження, вивчав обстановку на місцях. Від його висновків залежав час вступу системи в боротьбу за реальну легальну владу в Україні. «Тут не...» Тринадцятий мовчки показав на телефон стіни. Чи не прослуховується, мовляв, кабінет. «Ні-ні», – заспокоїв його пана Климович. «У них на це грошей не вистачає. Я перевіряв. Жучків немає. Можеш говорити». Тринадцятий підвівся і увімкнув гучномовця. «Так, спокійніше», – говорив погляд. Палішенко махнув рукою. «Нехай говорить». По радіо передавали звіт про чергове засідання Верховної Ради, яке відбулося вчора. Пеляшенко знав, на ньому знову загострилося протистояння Ради і президента, котрий не погоджувався з неприйняттям Верховною Радою кількох нових кандидатур до Кабінету міністрів. Вдруге пропонував він депутатам трьох силових міністрів, і вдруге їхні кандидатури відхилялися більшістю. Так ні і розійшлися. Якийсь парламентський журналіст з хвилюванням коментував ситуацію. Ну, не муч, що там у тебе?» – не витримав Полішенко. «Коротко і по суті». «Ну, якщо коротко, то можемо розпочинати акцію непокора. Грунт визрів. Подекуди в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській областях вже починають громити базари. Стихійно. Добираються до кіосків та магазинів. Люди починають звіріти, зарплата мізерна, купити нічого не можуть, а на базарі, в магазинах є все, але дорого. Гегемон дратується, не витримують нерви, починають зганяти злість на спекулянтах. Ну, словом, все, як ми і передбачали. Наші групи дестабілізації створені у всіх обласних і в більшості районних центрів. Дуже активні братчики. Я перевірив 30 районів і 14 обласних центрів. Не їздив тільки в Західну Україну. Там мій заступник. Але й без його інформації ясно. Ситуація сприятлива. Народ нас підтримає. Більшість доведена довідчою. Все, що було, доносили, доїли. Багато безробітних, хворих. Минулорічний неврожай був нам добрим союзником. Село трималося найдовше, але тепер і воно на колінах. Навіть картоплю для посадки поїли. Ну, чимало городів не засаджені, нічим. Боржникам повідключали гази і електрику ще у квітні. А в боржниках добра половина, то й більше сільського населення. Не платять за квартири, бо нічим. Почалися судові процеси по виселенню неплатоспроможних. Це ще один каталізатор нестабільності. Активізувалися комуністи, соціалісти, націоналісти. Розгорнули кампанію про дострокові перевибори президента. Словом, те, що нам треба. Ну, а як наші? Всі готові. Чекають сигналу. Мені здається, пора починати. Ха, тобі здається. Тут має бути стовідсоткова впевненість в успіхові. Надто великі ставки. Ну, пана Сиклиймовичу, таких високих гарантій навіть Бог не дає. нам Бог і не потрібен. Тим більше його намісник з нами, пожартував Пелішенко. А як думаєш запустити все в дію? Ну, як і радились? Через урядовий кур'єр і голос України. Обумовлене рекламне оголошення. Його ж передамо по радіо, дамо на телебаченні. «Над Іспанією безхмарне небо?» – всміхнувся Полішенко. «Ну, щось на те схоже», – відповів тринадцятий. «Коли?» – Полішенко завагався. Розумів назви він дату, і прийде в дію велетенський, добре відлагоджений за десяток років механізм системи. Сотні її гвинтиків, незалежно один від одного, почнуть крутити свої коліщатка». І колесо української історії почне обертатися у потрібному йому, Пелішенку, напрямку. І або винесе його на верхні щабелі державної легальної влади, або безжально розчавить між своїми коліщатами, як уже розчавило десятки, сотні претендентів-управителі цієї великої і трагічної долі держави. Колиски слов'янства. Іноді він і сам не розумів, навіщо це йому. Мав і так практично необмежену владу в системі. Досить вагомий вплив у Раді. Днями обрали головою комісію по боротьбі з організованою злочинністю. Це давало можливість якнайшвидше проявити себе в наступному наведенні порядку в державі. А хто це найкраще зробить? Той, хто його спочатку порушить, розхилитає основи і невпевненість. Є, правда, небезпека, що ситуація може вийти з-під контролю, коли дуже вже активно у руйнацьку роботу включаться маси –